Surja, Kaf, Mekase, 25 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, Kaf, Betohem në kuranin e lavdishëm, po, ata që ditën që nga gjiri i tyre, u ka ardhur një paralaj mërues, kështu që mohuesi të thonë, kjo gjë është që ditëshme. Val, pasi të vdesim e të bëhem i pluhur, do të rinjallëmi sërish, a i këthim është i largët. Ne, edim sa prej tyre i mërë toka, tek ne, është libri që i ruen të gjitha. Mirë po, ata e mohojnë të vërtetën kërë u vjenë, kështu që ata, ian në gjendje të turbulluar a nuk e shohin ata qiellin që qëndron thii si për tyre, thii si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, pa pasur kurrë far plasaritje në të? Ndërsa tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar male të palvizshme dhe kemi bërë që nga ajo të mbijnë gjithfarë lloj bimësh të bukura, si mjet ndriçimi të mendjes dhe për kujtesë për çdo rob që i drejtohen Zotit të vet. Ne, le shëm gatijelli ujë të bekuar dhe nëpërmjet tij krijojm kopshte, drithëra që korren dhe palma hurme të larta me tufë frutash njëra mbi tjetrën, si ushqim për robërit tan. Në këtë mënyrë, ne me shi e ringjallim tokën e vdekur. E kështu do të jetë edhe ringjallja. Para tyre ka mohuar populli i Nuhut banorët e Arësit, edhe fisi Themud, edhe fisi Ad, faraoni dhe vëllezërit e Lutit, edhe banorët e Ejkës, edhe populli i Tubas, të gjithë ata i quajtën gënjeshtar të dërguarit. Prandaj kundërtyre u përmbush dënimi im. Vall, a mos u lodëm ne gjat krijimit të par? Jo. Por ata dyshoin në krijimin e sërishëm ne e kemi krijuar njeriu dhe ne e dim që i pashpërit atij shpirti i vet ne jemi më pran ti se damari i qafës vet dy engjëj i rinë atij nga e djalltha dhe e majta dhe për çdo fjalë që ai thot ka pran vetes një mbikëqyrës të gatshëm Për të shënuar atë Agonia e vdekjes Do të siel të vërtetën e jetës tjetër Ja, kjo është ajo se cilës përpikjeshe ti ikje Dhe do të fryhet nësur Kjo është dita e kërcenimit Qdo shpirt, do të vi i shogjeruar me një engjël grahës Dhe një engjël dëshmitar Mohuësit do të thuhet. Ti që jeni pa vëmendshëm për këtë. Tashti ta kemi ngritur perden e tyre dhe shikimi yt sot është i mprehtë. E shoqëruesi i ti, Angel, do të thot. Këtu është shënimi i veprave të ti, që kam gati. Do të thuhet. Hidhni në zjarr çdo njerëj jo besimtar. Kryenetsh, pengues të të mirave, shkelës dhe dyshues në fe, qdo njeri që ka besuar në zotë tjetër, përveç Allahut. Kështu pra, flakeni atë në dënimin më të randë. E shoku i ti, djalë, do të thotë, o zotë i ynë, unë nuk e ka mështruar atë, por a i vetë ka qenë në humbje të madhe atyre Allahu do t'u thot Mosu grindni para meje Un ju kam para la mëruar me koh Fjala ime nuk ndryshohet dhe un nuk jam i pa drejt me robrit emi At dit ne do ta pyesim xhehenemin A umbushe E ai do të përgjigjet A ka edhe më Dhe jo largë preja ty Gjeneti Do t'u afrohet besimtarve Të devot shëm Që do t'u thuhet Kjo është premtuar për ju Për këdo që është penduar Dhe ruajtur nga gjunahet Që e ka pasur frik Të gjithë më shirë shmin Edhe atëherë kur nuk e shih të kush E që ka ardhur me zemër të këthyjer Nga Allahu Hyni në të gjenet, me pache e siguri, kjo është dita e amshimit. Aty do të kenë qëfar të duan, e prenesh do të kenë edhe më shumë. Eh, sa breza shumë më të fuqishëm, ne i kemi shkadëruar para tyre. Ata brodhe në për tokë, po a mund të gjenin stërhim? Vërtet. Këtu ka këshill për çdo që ka zemër dëgjon me vëmendje dhe dëshmon Ne i kemi kriju arkieit token dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë pa ndier lodhje as pak andai duroe atë që thon ata madhëroi zotin tënd e falenderoje atë për alindjes së diellit edhe para perandimit ma vëroje atë edhe në një pjesë të natës edhe pas faljes së namazit edhe vëri veshin thritësit që therret prej një vendi të afërt ditën kur ata do ta dëgjojnë thirrjen e vërtet ajo do të jetë dita e daljes ringjalljes jemi ne Ata që japim jetën dhe vdekjen, të ne do të kthehet që do gjë. A të dit, toka do të hapet, e ata do të dalin me nëzitim. Për ne, është e lehet tim ledhim ata të gjithë. Ne, e di mirë që farëthon ata, por ti nuk do ti detyrosha ta me dhunë që të besojmë. Prandaj, që shilot me Kur'anin çdo që ka frik para lajmërimit